Al-Muhaymen, die een wat beskerm. Al-Muhaymen is die naam van daar die weese, wat gekenmerk word dier drie eigenskap. Hy besit kennis van al die toestande van alles. Hy het volle mag om voordeel aan daar die dinge te verleen. Hy is voordurend in staat om daar die voordele toe te staan. Niemand behalwe Allah Ta'ala kan al hier die eigenskap in een perfecte manier besit nie. Die beskermer van alles is hy alleen, wat geen maat het nie. Hy het al die middele voorbereid vir die beskerming van alles. Die meest delikate deel van ons lichaam, is die oog. Maar kyk hoe veilig, het Allah ta'ala dit beskerm. Die brein, van waar al die opdrachte, na die lichaam uitgaan, word beskerm, dier twee membrane, wat bedek is, dier a ferm skedel, waarvan die vormloose struktuur, so is, dat dit die brein, Tijdens alle bewegings beskerm al Mohimin het die middele van beskerming vir alles geskip.